الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نضل أو نذل أو, نذل أو, نظلم, أو نظلم أو نظلم أو يجهل علينا أو نجهل على أحد Zahvala pripada uzvišenom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Salavat salam njegovom miljeniku Muhammedu, častnoj klementoj porod svrlima shavima. Svjedočim da nema drugoga Boga osim jednoga jedinoga i da je Muhammed posljednji njegovih poslanika. Molim Allah za da nas sačuva u svemu onome što radimo. Da ničimo od onoga što radimo, ne rušimo svoj ahiret. Da gradimo ovaj dunjaluk i gradimo ahiret. Gospodaru, sačuvaj nas da mi nekome zulum ne načinimo i sačuvaj nas od toga da nama neko zulum ne načini. Sačuvaj nas da mi ne budemo neznalice i sačuvaj nas od toga da mi nekome neznanje ne prenosimo. Počasti nas korisnim znanjem i uvedi nas među iskrene rogove svoje. Amin. Amin. Draga braće i sestre, mi se dalje družimo sa hadismom Rasulullaha, sallallahu alayhi wa sallam, koji nam je zabilježio, koji je sabrao u jednu zbirku imam Buhari, rahmetullahi alayhi I ono što često spominjem, pa mislim da je bitno za insana, jeste da uvijek treba priznavati onome ko nešto dobro učini, da je dobro učinio. Jer dokle god dobro i zlo nisu iste, isto, dobro je u društvu. Imam Buhare je sastavio ovu zbirku, sabrao nam hadisa da bi nas usmjerio kako da razumijemo ličnost Rasulullah s.a.w. kako da živimo njegov život, kako da budemo oni koji su na ovom svijetu Sretni, zadovoljni na buduće spašenje. Prije nego što uđem u današnji hadis, ja vas je molio da nekoliko stvari, evo da razmišljamo zajedno o njima. Jer uvijek kada se neke stvari dešavaju u društvu, Resulullah s.a.v. nas upozorava na to da nam nikada ne treba biti jezik brži od pamijeti. A kod vijernika jezik nikada ne bi smio biti brži od pamijeti i od njegovog srca, od, od vjere koja mu je u srcu. I zbog toga u levana suči, to imajte na umu, kaže min amelihi, pa Onaj ko bude smatrao da mu je svaka riječ ujedno i dijelo za koje ga Allah fita Kaže, neće mnogo pričati. Čak što više, ono što je nama vrlo bitno da danas ljudi su puno u ovom virtualnom svijetu, puno koriste društvene mreže i onda kaže, pa nisam ništa rekao, a jes napisao. I onda mi naumpad nekad jedan od velikana odgoja naišao pored jednog mladića u 1920. i godini života. Kaže on njemu, čujem da ne pričaš. Kaže, što ne pričaš? Kaže, ne ne, on kaže, samo piše. I on mu napisao, taj mladić, sljedeći isti. Kaže, muni ali sanu min al kelami. Jeziku sam spriječio da išta govori. Li ennehu kahful balaja wa džalibul afati. Jer mi samo donosi balaja i, i, i ne daće on onda tom velikanu odgoja, kaže fe idane taktefe i rabrike kun zakira. Pa ako će šta rec, rec, šta dobro, spomeni Boga, rec nešto što od čega ljudi imaju koriste. Taj velikan je uzeo taj papir i pogleda u njega. To je neki post danas na, na Facebooku. Onda je okrenuo na drugu stranu papir i napisao tu mladiću. Ua ma min katibin illa se jebla. Zna je, kaže, da niko nije nešto napisao da nije umruo. ويبقي دهر ما كتبت يداه عريما واستغلو يلا ono što su njegove ruke napisale <laughs> <laughs> fala ha taktub bi hattika ghayra shay fa pa namu bi rukum sawyum natisati osim onoga yesur ruk fi al-qiyamati an tarahu tashtabi dragu david ish pod Allaha dželle shan kaže u tom momentu je momak svatio da je nijed četiri godine mislio da je pobijeg od problema onu pogori je prvo <laughs> jer je ostalo Kada kažiš, možeš reći, pa možda ja to nisam tako misli. ali kada napišeš, ti si izložio sebi. Sve ovo što se dešava, kroz prizmu dvije stvari, posmatrajte, vaše družine sa abisom Resulullah, sallallahu alihi wassalam, evo na ovom mjestu se treba tako posmatrati. Ja insistiram na jednu riječu koju vi ste, svi koji ste dolazili možda tri, četiri mjeseca, najmanje čuli da sam jednom spomenu. A to je prva stvar u tumačenju vjere, draga braćo i sestri. Zapamtite da, da je glavna stvar sened. Sened znači niz učenjaka pred kojim je čovjek učio i tako do Resulu Laha. Ona insan koji nema sened, on te može odvesti u zavu. On će ti uzeti ajet iz konteksta i tebe i mene dovesti u zavu. On će manipulirati najjačim osjećajem koji kada insan može imati. To je osjećaj vjeri u gospodari, povjerenja u njega, želje za njegovom nagradu. Manipulira će najplemenitim osjećajem zašto? zato što nema Nema sened. Sened je, evo, mi kada čitamo hadise, više svaki put čut Od tog, od tog, od tog, od Resulullaha, salallahu. Ja ću kazat od mojeg profesora, doktora Nurudina Dina Itra, od njegovoga, profesora Šiha, Zulullaha, Sirađu Dina, od njegovoga, i tako sve do Guhari, i tako sve do Resulullaha, salallahu. I onako kako sam ja naučen, ja vama govorim. I ti ljudi, onda kada se govori od radikalizmu, znajte da je glavni problem, riječ je jedna. Rezite samo sened. Jer imate danas ljude koji se nisu dostojili da odu u pristojan mekteb, dakle da provedu neko vrijeme na, na, na koljenima prečestitim imamom, u alimom, a danas tumače ljudima vjeru i govore, govore stvari o kojima pojma nema. O kojima pojma nema. Prva stvar, zapojemte senet. Čuvajte svoj senet za Rasulullah sallallahu. Sve jedan ima je prošao kroz medresu. U toj medresi ne da je imao jednog profesora, ne da je imao niz profesora. Sve jedan od vas koji dolazi ovdje, neka zna ovo razumijevanje koje mu dajem, ja sam tako uzuo od svojih profesora, on su uzijeli od Resul la, Laha. La. Jedini način, in sve Svi ljudi koji su, učestvuju u Belajima, koji se desi, znajte da su svi žrtve. Ili žrtve oni koji su bili izmanipulisani, ili su oni sami žrtve zato što su izmanipulisani. I to je moj, tvoj brat, maj, tvoja sestra, moj, tvoj, aba, moj. I društvo se mora s time, normalno bezbjedonosne agencije, nek se nosi policija, obavještanje, trebaju, trebaju, one su dužni da brinu tu. Međutim, šta mi trebamo raditi? Mi trebamo širiti svjetlo da ne biti mina uzimala ljudska srca. Mi trebamo širiti spoznaje pravilne, da ne bi ljudi na osnovu krivi spoznaja, e, tu sada dolazimo do drugoga. To je još značajnije. Draga braća i sestre, u jednom hadisu Rasulullah s.a.w. kaže لا تقتل نفس ظلما نiče se osoba bilo koja ubiti nepravedno illa kanat al ibn adam al awal juz'un min damih ada prvi sin Ademov imat odijovu odgovornosti ukraj kaže rasulullah sallallahu alaihi wasallam zbog čega znači od kabila i Habila, ta dva sina Adama alajihisalam Pa do sudnjega dana imate ne milijone, na desetine milijone, možda će na stotine milijona ljudi će biti nabigajirih akubijenom. Na, možda milijarde, Allah najgodije zna. Kaže Resula, neće se ubiti nedužna osoba, a da neće prvi sin Ademov imati udio u krvito. Ili dajte sada I zato meni najviše straši. Kaže Resula, prvo za što će Allah pitati čovjeka je šta? Ne, ne, kaže, prvo će presuto krvi. Nič ni za namaz pitati ako se ne do ovog na imcana nabigajirih. Prva presuda ide prije pitanja o namazu. Odmažu. Resula Resul velorodstan hadis. Avval nasi fi ad Prvo što će Allah suditi među ljudima je krv. Nedo bog neko prolijo nekome krv, odnosno ubio insana. Insana. Čudjelka, bilo ko. E sada gledajte kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem on hadisu da će svaka osoba koja bude nedužno ubijena prvi sin Ademovče imati dio odgovornosti. Kaže Resulat zbog čega? Fe innehu, on je, šta je uradio? E'uvelu men sennel pati. On je prvi uveo, šta, uveo praksu. Ja vas molim vrlo ozbiljno, znači kada, kada se emocije usplahire, znate, on, neko se bavi time pijet dana, tako mi Allah valja se nama do kraja života vrti, ovim pa Ako hoćemo da spasimo, po pa nam jedan drugi da uzalavaju pomoć ljudi, grade bolan ovaj svijet, da se ženije da se udaju, da, da, da rade, da, da se zapošljavaju. Ne možeš to urat ako imaš pogrešno usmjerenje. A što je pogrešno usmjerenje? Pogrešno usmjerenje da neko kod tebe i mene uvodi, uvodi takvu praksu i uvodi... Evo, gledajte što se danas daže. I tu uvoću onaj... Najviše se govori o prvim generacijama muslimana, suhanova. A najdalje smo od njihovoga osjećaju. Pa draga braća i sestre, glavni osjećaj prvih generacija muslimana, pa zar se ne sjećate da je Hazreti Omer prišao u prozoru onoga ashaba koji je znao imena Munafiga? Šta je rekao Omer? A Resulullah mu sallallahu alihi wasallam rekao, Omer je bio sam pored tvoje kuće u dženetu, vidio sam tvoju kuću u dženetu. On vjeruje Resulullahu, ali ga je strah da se njegov hal promijenio. I zato ulema kaže ne boji sa laja hafun nifaka illa mu'min. Nifaka, licemijerstva se boji samo istinski vjerni. Uala je menuhu illa mu nafim. A bezbjedan od licemijerstva je samo onaj koji je I čim ljudi osuđuju, oni kvalificiraju ljude. Znaj da se ne boji za sebe. Kako da o tebi kažem nešto? Ne znam čovječe, vidim te. Evo, što ti mene vidiš? Kako da kažem za tebi ovo silo? Osuđivanje je dovelo do toga da ljudi o oh, lahko doživljavaju ljudi. Zapamjite, prvo što će se suditi, sudit će se o životima ljudski. Život je najveća vrijednost. Zamisli, ne do ovog insan koji je na Bigajri hak ubijen. Nepravedno. Nemuslima. I dođe na sudnjem danu, kaže gospodaru, da, da sam imao vremena da me ovaj nije uskratio vremena, možda bi sad tebi vratio. Uzimaš najdragocijenije što insan ima. Glevni kapital insana je, el, Dani, mjeseci i godine njegovog života. Ja vas molim, posebno, vi koji koristite, koji puno sa ljudima komunicirate, ja vas molim, braćo i sestri, mi moramo imunitet, vi znate da stalno govorimo ono nešto, bolest, kada mene je bolest napadne, glavna stvar je da je moj imunitet jak. Bolest dolazi na, na slab imunitet. Kada je društveno otkivo slabo, kada mi nemamo projekte kojima jačamo siromašne u ovom društvu, Kojim usposobljavam one koji nemaju posao da dobiju posao. Kada dajemo ljudima prostor da formiraju svoje poroze, šta se onda dešava? Onda neki ljudi za šaku, nekih dolara, nekih eura, nekih maraka, izmanipuliraju mladogačaj. I ko zna koliko se puta to desilo? I odvedu ga u ideologiju, u stramputicu, odvedu ga u ovdjelovanju. Mi moramo podizati svoj nivou. I prvo, prvo zapavljate, imajte svoj sened. Ja vas molim, nemoj izgubit sened. Nemoj izgubiti svoj niz do Resulullaha, sallallahu alaihi sallam, i budi svjestan onoga a drugoga, da su negativni procesi u mom i tvom individualnom životu najopasniji. I ne samo u individualnom, i u društvenom životu. jed ne može čovjek ući u brak sa nemoralnom osobom, onda se žal to 18. godini kako mu je i kćerka i A 18 godina je prošlo. Ti staklu, na to mi je si utemelio svoj život. I onda nakon 18-19 godina vidiš, vidiš rezultate. O, ona ona, ona, lijep, ona lijepa priča, jer je priča Allaho vojniji, Boži vojniji koji ulazi u srce. Kad je ona čoljek imao, sjećate li se, kad sam vam pričao, imao kurban, volio kurban, pa zavježe kurban na jednu livadu nedaleko od kući, pa se kurban otmeje tog. poveza i uđe u kuću, sve prevrne, žena se naljuti, razbije glavu kurbanu, muž uđe u kuću, vidi da je žena razbila glavu kurbanu, naljuti se na ženu, mi dvoje se razvedu, Imaju muško i žensko dijete, niti sin kako treba, niti je kćer kako treba, ni dvoje rastavljene. Sad u svem tome pitaju šeitana, kaže, šta si ti samo u radicu? Kaže, ja samo u labavi okolac. Dovolna je mala stvar da se desi, da, da otvori se vrlo, vrlo negativan proces. Ja molim Allah, Jelšanu danas od toga, sad čuvanija. Da se sjetimo jednom patihom, ili dovolj mi mala Buhar je zanila bamo mesadžidî lati ala tuluk el medine wal mawadi' lati salla fiha an-nabiy sallallahu alejhi poglavlje džamije koje su bile na medinskim putovima i mjesta na kojima je planio vjerovjesnik sallallahu alejhi ve ovo je nešto što ste vi nekako poputa čuli a to je da je Medina imala više džamija ne samo nu jednu centralnu nego imala gotovo svaka četvrti imala džamiju kako mi to kažemo kod nas je l mahalsku džamiju džamiju kojoj je je pripadao jel, jedno područje, gradsko Medine i plemeniti ashabi su sve namaze, sabah, podnijih, hindiju, akšamijaci, uklanjali tu. Koji su tu gravitirali. Jel. A onda bi išli u poslanikovu džamiju na džumu namaz, na bajrame, išli bi da vidi Resulullah, da čuju od njega. Čak imate onaj zanimljiv hadis kada Resulullah s.a.v. opisuju njegova predavanja kaže Kane je bil Ka, samo bi kaže sremena na vrijeme nešto Resulullah s.a.v. Govorio je neštovi nam. Ja onda pitan svoje studente na fakultetu, zašto je Resula samo s vremena na vrijeme? Danas vidite svaki dan gdje ljudi nešto da pošalje. Prvo što možete, znate, evo, ako biste ozbiljno razmišljali samo o riječi, od riječi sened i o procesima u vašem životu, što sam govorio. Tu vam je dovoljno čitao, have to be, da pomalo. Ulazite svojim mislima u te pojma. Razmišljate kako. A s druge strane kaže ulema Rasulullah s.a.v. govorio samo s vremena na vrijeme, zbog čega? Jer ako ti dosadi Kenan muš, ti samo ne dođeš u tabački sljedeći četvrt. I ovaj do tebe kaže, mašala što imamo više mjesta. <laughs> A u druge strane, ne da ti dosadi ašhadu Anne Muhammeden. Rasulullah. On je čuvajući njih, samo im vremena na vrijeme govorio. I neki dan sam pročito jedan aj. <laughs> Subhanallah, kaže gospodar, Ja juhlaeddina A amenu o jednnici latedhuluvujuten ne viji, neojjte ulati u kučee poslekove Sallahvali ve sellem. Illa eudae lahko mosima ko vam se nedozvoli kaže je rajre navviine i navi neojjte razgledati po poslekovoj kući. Va idadu Eitu kaže a kad vas se sullah pozove učit jer sulah je čestosvo ljude da da jedu kod njega, radi perek. Ve što tim muslimiravalo je što oni onda shvatli mogu svaki put kod Rasulallahu. I kaže in za likum kana yuzi an nabiy fi yastahi minkum. Kaže zaista je to uznemiravalo poslanika sallallahu alayhi wasallam. I odallao za Shanu kaže a on se vas stidio da vam kaže. Zna li se oni kom je oni svedoci šta? Poslanstvo stid ga je njegove braći zbog čega ne želi nima da bude Neugodno on Allah Allahu dželle şan kaže vallahu la yastahi min alhaq. Allah se ne stidi da vam kaže. Ako hoćete da pripazite njega i gledajte taj osjećaj, stida da koji čovjek treba imati u društvu. Stidme da uznemirim nekoga, stidme da učinim nešto. Zašto ne, ne želim, ne želim da to napravim? Zbog čega? Zato što to uznemirava insa. Zvi zdate da je bilo dakle više mjeseci da u, u Medini. To je i u Sarajevo, ovdje vam je poznato da imate tamo gdje je predsjednik što nas o, oko Alpašnije džami, ono se zvala Musalla, i dan danas ulica zove Musalla, tu bi se klanjali Bajram namazi, naprimjer, da može, evo sad, naprimjer, bi se Bajram namaz kao što se klanja, ako od nas u Skenderiji, naprimjer, ima Bajram namaz gdje nekoliko hiljada ljudi dođe. Dakle, zbog čega da bi se što više, pa ili čestitih ljudi, na jednom mjestu okupila. je kaže u Al-Mawadja, alati je salla fiha nabiju sallallahu alaihi wa sallam i mjesta na kojima je klanjao vjerovijesnik sallallahu alaihi wa sallam E dozvolite sada da pročitamo hadis pa ćemo se vratiti samo u ovom posljednjem <clears throat> mjesta na kojima je klanio vjerovijesnik s.a.v. 483. hadis Haddesena, evo seneda, Muhammad ibn Abi Bekra al-Maqdami Kala Haddesena Fudail ibn Suleiman Haddesena Musa ibn Uqba Kala raeitu salim ibn Abdillah Jataharra emakina min at-tariq Fayusalli fiha Trenio nam je Muhammed ibn Abi Bekra al-Maqdami Od Fudaila ibn Suleimana Od Musa ibn Uqbe kaži. Vidio sam Salima, sina Abdullahovog, Abdullah ibn Omer. Sin, znači ovo je, Salim je unuk Hazreti Omera, radijallahu anhu, sin, njegovoga sin, Abdullah. Kaže, vidio sam Salima ibn Abdullah, jete harra emakina minatarib. Kako traži neka mjesta na, na, na putu, fejusalli fiha, i onda stane tu, mahsu, što mi kažemo i obavi tu. Dbar reke, obavi namaz. ويحدث ان اباه كان يصلي فيها ينادى ابو بيستو ان جدو واتقs ذنا واستتىنا في الاما وانه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الامكنه داوود يا بوجهتتس صلى الله عليه وسلم ككنا على تلك الاما حدثني نافع عن ابن عمر ابن عمر ا اسلوجهني رب حضره عبد الله ابن عمر نافع قال كان يصلي في تلك الامكنه دا ولا لو نماذت يم يستيم وسالت سالما فسميطو فلا أعلمه إلا وافق نافعا فباي سالم كذا وهو штоي كذا الله ابن عمر اباولو نماذت يم يستيما gdzie gdzie kasnie gdzie kasnie obawlau jego sin jedino mjesto gdje se razlišli je jedno selo koje je dva dana udaljenosti od časne Medine kaže tu govorili su na kojem mjestu je klanjao nisu bili sigurani je ovo mjesto ili ovo mjesto znači razlišli su se na svim mjestima su znali evo ovdje upravo klanjao Resulullah osim, osim na tome mjestu. a ovdje dolazimo do jedne vrlo bitne stvari koja se zove bereket bereket mjesta i vi znate draga braćo tri su najposebnije džami to je Mesjudul Haram u Meki, to je mjesečid u Laksa u Jerusalemu i mjesečid Nebevi poslanikova džamija, sallallahu alayhi wa sallamu. Međutim, svako mjesto, vidite kako su plemeniti ashabi gledali, hoće da stani tamo gdje je Resul sallallahu alayhi wa sallam, obav nama. I čak imate jedan detalj, kada je presela majka od Hazreti Ali. Možda, neko, možda da se seti ko je majka od Hazreti Ali? Ebu Talibova žena, el' tako? Ko je vodio računa o Resulllahu sallallahu alayhi wasallam? Ko je uzeo Resulllaha kao jetima i povratio ga sebi kući i onjemu vodio računa iako je sam bio siromaš. Ebu Talib kaže Hazreti Alija, "Više je žalio Muhammed sallallahu alayhi wasallam kao poslanik za moju majku nego što sam ja. Više se na njemu vidjelo da ga je pogodilo." I što onda Resulllahu radi, uspominje se u nekim predajama Da Resulullah došao, sišao u mezar i legao u mezar. Zbog čega? Jer svako ono mjesto gdje je Resulullah bio, Allah spušta milost svoju. Da bi Allahova milost sišla na taj mezar. I zbog toga, čak imate, kom je Resulullah nije smio klenjati dženazu? Lice mirimo. Zbog čega? Zato što je njegova dženaza, namaz, dova Resulullah za tebi ili za meni Znači da smo ako Bog da ostavnom nikad džanete. još jedan detalj. Znate da je onaj ko je dao da zna ko su mu nafci ti par ljudi da ne mogu prav neret da šute, da oni nisu uvijek kada bi iza Resulullaha sallallahu alimu sallam bila neka džanaza, svi bi gledali Huzefu, kaže, je li izašlo Huzefa na džanazu? Ako ne je Huzefu da klanja, kaže, neće mu nimi klaniti. A onda bi Huzefa kad je bolestan izlazio pred rata, rekao, ljudi, ja sam bolestan, nite klan Dakle, molim vas, imajte na umu ovaj, ova dvojica ljudi Salem i Nafje. Salem je sin Abdullaha ibn Omer. A Nafje je oslobođeni rob Abdullaha ibn Omer. Dječak koji je on, tako bilo vrijeme, bilo robu ovaj, on ga je kupio, oslobodio i trtirao ga ko svoje djeti. I zanimljivo je da kažu da je među najboljim učenjacima čak neki kažu, bolji mu je bio ovaj koji je oslobođeni rob nego njegov sin u nekim aspektima. A obojica su bili Izuzetno učeni, izuzetno česteni, pobožni. Čak imate detalja, Subhanallah, da je jedan od halifa vidio Salema, Sina Abdullahovog, i kaže, takoga je počastio da ga je, kaže, na, na mjestu gdje halifa sjedi, postavio je Salema da, da razgovara sa njim iz počast. Znači, on se malo sploni u stranu. I kaže, razgovara, a jedan od prisutnih koji ima problem sa percepcijom šta vrijedi, šta ne vrijedi, kaže, ovo me do sebe... Kaže ba, da se buk da malo bolje, ako će već pored halife biti da, da je bolje odijelo kakvo obuk. On malo bio on skromnije obučen. Kaže ovaj njemu, Aba, ja, kako si ti lijepo obučena, opet ne sidiš pored halife. <laughs> Šta znači? Zarobio se ono što je, što ne treba biti lijepo. Allah voli, ako ti je dao blagodat, kaže Rasula, da se te blagodati vide na tebi. Ali kaže da se vide tragovi te blagodati, ne sve blagodati. Šta ljudi rade? Sve što ima iznesi. Mi smo kad je zavio i ne znam jel' ostao taj vicona kad je kupio naj momčić juškoo kupio dobre tene i sat i sat sa, u isto vrijeme igrao fudbala s djecom, sad niko ne primijeti. I onda da šta će da kaže? Suša kaže, "Ako te nabijem ovim novim tenama, let ćeš", kaže i nagleda na sat. Da bi sima dao do znanja šta, da ima novi sat na ruci ili da ima novu obuću. Obojica su bili izuzetno česti, ode hoć da imate U, onaj, u vidu jednu stvar. Svaka osoba koja je uspjela, vjerujte da liči na osobe koje su uspjeli. Zato nam je Resula, sallallahu alaihi sallamit. Zato su nam njegovi učenici, ljudi, ja, ja evo, zadnji mjesec dana razmišljam. Ljudi, Boži, on je došao arapima koji su znali po sedmeru svoje ženske djece ubiti. Jedno za drugim u kopatu pjesakva. Samo zami si taj stravičan prizor. Si bodi svoje žensko djete u drugoj, trećoj godini, baci u rupu i zakopaje živu. Pazi. Od tih ljudi, on je uspio resula, sallallahu alaihi wa sallam. Šta je napraviti? Da jedan od njih kaže u noći oženio se, jare, počast me da prvo dijete bude žensko. Jer je tvoj miljenik, Mohamed, sallallahu alaihi wa sallam, rekao da onaj ko bude imao jedno žensko dijete, pa prema njoj bude lijepo postupao. Pomogne, odgoji, Kaže, ona će mu biti perda. Perda zaštita od džehennemske vatre. Pogledajte šta je uspio raditi. I tu hoću jednu stvar. Gledajte šta danas moramo. Evo, ovaj. Ovo sljeđenje Resul Laha u svem, ja vas molim upali smo u jedan vrlo opasan, vrlo opasan vrtlog. A to je stalno se nešto brani. Prestanimo se braniti, pokažemo što Islam jeste. Jer toliko je stvari, svaki dan moraš govori, zovute daj, pro komentarše ono. Dakle, ne, zašto? Ja vam moram pokazati što Islam jeste. Kroz svoj odnos, kroz svoje ponašanje, kroz svoje djelovanje, kroz svoj rad. Kroz, kroz, on oni ona dobra kvar, jer ako stalno govoriš što Islam nije, jedan plus jedan je dva. Ali nije, ni tri, ni pet, ni sedam, ni... Znam sad koliko puta moram kazati šta sve. Šta se nije. I upali smo u to. I ovdje hoću još jednu stvar. Spomenuo sam vam, neću dulj, to vi im ću Vrlo mi je značajno da razmišljam ovim danima i molit gospodara da nas sačuvat da bilo koji kada u životu izmanipulira, molite Allah, ne dajte, ne dajte. vaše srce i vaše pamijete, Allah vam je dao, ne dajte srce svakomi i vašu ne nemojte davati onome ko vam ne podastre, jaki argument. A nije jak argument da on te, tobom izmanipulira, kaže Allah, dobro, ili samo to Allah, reko? Meni je danas jedna studenica, ovako malo ima, ima ljudi koji moraju svoje edepre ispitati, kaže, evo, kaže, ti profesore ne praktikuješ taj sunat, uf, ja, on tam ja usjedal, nešto je odgovori. Ja kažem, ima stotine sunjeta tako ne praktikuješ. Hvala tebi što si mi skrinla pažnje. Ali zamisli sada curcu 10-15 godina mlađe od mene, kaj ti ta sunet ne praktikuješ. Uvijed ne praktikuješ. Možda praktikujem 1000 drugih za koje ti ne znaš. A to je među meni, Allah je za šan. meni i tebi. Odkad sam ja tu tebi odgovoren? Evo ja ne tražim tebi da budeš meni odgovoran. Šta je problem? To je opet problem vraćam se, zbog čega vraćam se, na ono što sam ja na početku vraćao sestre spomenu. Najveći problem je kada čovjek i to im stalno nampadne, padne, nekada hodam, pamjela da ne da neke dobre stvari završimo, da mi nam padne onaj hadis: "Bainama rajulun jamši fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu." Kaže čovjek je je podati u svom lijepom ruhu hodić. Kaže dopada će se samome sebi. Allah će mu u tom trenutku dati da preseli u tvrtu džehennem i do sudnjeg dana prije pri polaganja računa će biti u džehennem pa A za samo zato što je preselio u stanju općinjenosti s tobom za u seni. Ja zbog čega vam ovo spominjem? Zato što je vidite, spomenuo sam vam Salem sin onaj Abdullah kako je on ponav... al mi je me pred presedjenje vidi njega kako mu suza ide niz niz obraza. Kaže mu ovaj jedan: "Nije sam bojao smrti." On ide u gospodara. kaže: "Šta ti, zašto suza kaže? Zašto ti je suza u oku?" Kaže ovaj Štičenik, oslobođeni rob Abdullaha ibn Omera kaže, naumpala mi je činjenca da je Resulullah s.a.v. rekao za jednog od ashaba sada koji je tako velike stvari radio tako velika dobra i za sebe ostavio kaže, na Resulullah s.a.v. je rekao da je iko bio spašen od onoga stiska kabura, bio bi spašen sad, kaže, naumpala mi je to ja idem u to stanje I prva stvar, ja vas molim, prva stvar koju čovjek, vjernik i vjernica mora kod bi izgradi jeste ti ja ne znamo kako nam je kod gospodana. Ti ja ne znamo jesu nam ne namazi, nego jesu nam dva rećata primjenu. Dok ne gote neko ne ubijedi da ti je to sigurno primjenu i ne izgradi kod tebi, šta? Ne izgradi kod tebi osjećaj da stiš, šta? Tamo prime On ne može to tobom manipulsati. Jer ti se prije svega boriš I bojiš za sebe i radiš na sebi i pomažeš drugim ljudima da da radi na sebi. Čim ti kažeš ja sam dobar, ja sam odličan, ja sam u tu i kaže ima još jedan, kaže u Marokku, ostali nisu. A zaista vi se možete smijet da imate danas ljudi koji govore da su, ne znam, islamska, ovo islamsko, kažu da je Resulullah s.a.v. živ. Gledajte, Abdullah ibn Omer legne na mjesto gdje je Resulullah lego pod jednim drvetom na mjestu gdje je Resulullah, zašto hoće bereket tog mjesta? Pa A imate ljude koji kažu da je Resulullah s.a.v. živ. Kaže, i on bi se nama priključio. Pa jedan nebio mjesto da kaže da je Resulullah živ, da ga upitam, Allahu poslaniće, pa što je ovo ljudima, ne muslimanjima, što je ovo ljudima? Jedni na druge udarili, krv prolijevaju. Allahu poslaniće, što da mi radimo? Prvo da ti oči njega ugledaju, mislim zamislimo da kažeš, Koja bi radost to bila da moje oči vide poslanika? On mi se kaže, nama priključe. Šta kaže? Pa da kaže Boži poslaniče, šta nam je rad? Usvjeri nas, odgoji nas. Jer te Allah poslao ovo i uzakihim. Ja bi da očistiš naš karakter. I Resulat, time ću završit. Resulat, sallallahu vijesalem, gotovo uvijek kad bi ulazio u namaz, učio bi ovu dobu. Ochetu voje li koji fetra semavati i al-ardah hanifa usmirio se lice prema onome koji stvorio nebesa i zemlju samo njemu se klanijem kaže rasulallahu dovrilku mulaska u namaz kaže allahumma hdinali ahsanil akhlaq gospodaru puti nas prema najljepšim karakteru da budemo u najljepšem karakteru la yahdi li ahsanha illa anta ti jedini koji može insana naputiti Ine, na to i nestaje tu rasul ne kaže wasrif anni sai zamisi svaki put sada kad uđeš u namaz Gledaj na namaz kao na školu, jer danas ćeš morati objeđivati ljude, roditelje, mali djece, omladini. Da je namaz dola. Morat ćeš da je ono što radi ljudi muslimani. Da je dobro, sa sašto? Zato što je sve izmanitulisan svijet. Kad ulazi u namaz Allahu sallallahu ljuslalju i kaže, gospodaru moj, uputjme na najljepši karakter. Jer ti si taj koji upučiš na najljepši karakter. U dalji od meni, u dalji od meni loš karakter. Doba. Završava se dova, Jer zaista si ti Ti si gospodar jedini koji može promijeniti loškarak Kod insanu Jedini Allah je I hoć sam vama da podijelim Rečencu, jučer sam bio u jednoj od naših čaršija Ovdje u Bosni I kaže im jedan mladić sa suzama u očima Kaže imam te, kaže nešto hafzeza molit A to je kad insan razumije islam kako treba Kaže ti si govorio o vrijednostima Moj babo, moj otac je meni uzor gotovo u svemu. Čestit je čovjek, pošten, radin, marljiv, ne laže. Čak ovaj neke velike harame, on to po prirodi ne radi. Ali kaže, uči malim da hafze dovu za njega da klanja namaz. Jer samo mi još to nedostaje. Kaže, vjeruj mi, sa suzama učima, hafze u svemu se na njega mogu gleda. Samo mi još vali da Allah na sveždu pa je. Ja kažem, ja ću učiti dobu za tebi, i za tvoga babi. A uči ti dobu za mene. Abaza ja moli učite dovu jedni za drugi, učite dovu da nas Allah uputi, učite dovu da nas Allah zaštiti. Suština je, ako nas Allah ne zaštiti u ovom vremenu smutnji, vrlo će nam teško se biti nositi s ovim problemima kojim vam. A moli Allah zašanu da nas utovi pomalani. A budu billahi naši šeitonirajim, bismillahirahmanirajim, <triptim> alhamdulillahu, salatu wassalamu ar rasidina, ar nebina, muhammedinu, ar ali, ar ali, ar sahbih, ar Gospodar naš počasti nas, a nemoj nas poniisti. Gospodar naš, a prosti nam grijeha, nemoj Gospodare naš molimo te svako dobro kvarteve molimo tvoj miljenik tvoj sallallahu alajhi wasallam. Gospodar, zaštiti nas od svakoga zla zbog koje ko te vi zaštitu tražimo tvoj miljenik Muhammed. Gospodar, zaštiti nas od lošeg karaktera. Počasti nas lepim karakterom. Ti stajemo i odgajamo sve te robove pa te mi molimo najvećim imenom odgoj nas da budemo stanovnici kažnedne. Počasti nas da živimo svoje vrijednosti da nima pozivana. U vremenu smutnje počasti naše jezičke samo dobro da govori. Počasti nas da ne budemo brzac. Molimo te gospodare kada kažimo da kažemo Gospodar, kada kažemo, da kažemo ono što je dobro. Sačuvaj nas od onih koji nam žele zlo. Počasti nas da da ljude prema dobro. im temenom molimo, počasti nas džennetom i svakim djelom koji približava džennetu. Sačuvaj nas svatri svako svakog djela koji približava vati. Molimo te, gospodar, da sve što radi, bude radi tebi. Gospodar, počasti nas da budemo iskreni. Moramo biti svjesni da sve što imamo je tvoje, gospodar, pa nas počasti da budemo iskreni. Molimo te pomozi nas da samo dobro činimo. Udalje od nas sve zlom upotrebi. Najvećim te imenom molimo. Smiluj se našim roditeljima, braćama i sestrima sestrama, gospodar, Gospodaru molim te smiluj se svakome koji je uložio trud pa smo mi danas u džamii. Počasti nas da uložimo trud u ovom teшком vremenu pa da sutra drugi u džamii budu Gospodar, počasti nas da nosimo ponosno svoj islam. Počasti nas da pokažemo šta islam jeste. Največim tijenom molimo počasti nas da nikada muslimane ne obrukamo. Gospodaru, počasti nas da nikada muslimane ne obrukamo. Gospodar, počasti nas da nikada svoj identitet ne obrkamo. Najvećim tijenom molimo Gospodar, neka naš susret budemo barek. nek naš razilazak nakon susreta bude mubarek. Nika majnama niko nebude nesret. Nayačim kemene molim. Subhani rabbi krala baza te ma'atikun. Asla Allah, l-mese, l-hamdu Allah, l l